O och välkomna till en ny en podcast av Game Over med Maimabaya och mig Ultrafail. I dagens avsnitt så har vi lite intressanta gäster. Vi gästas för andra gången av Pettson från Borås Tidnings spelblogg. Hallå hallå. Och idag har vi även Kim Strandberg här. Tjena där, tjena där. Tjena. Du håller på att starta upp något riktigt häftigt här i Borås va? Ja, det är lite tanken att få igång en ja, VR-hall verklighetsarkad där man kan komma och spela allt möjligt. Mm, det är ju helt otroligt. Mm, det, det är alltså är... någonting du kallar för next level. Mm, next level VR arcade kanske om man ska dra ut på det. Mm. Det ska man gärna göra. <laughs> eh, kan kan du inte berätta lite om om själva projektet i sig? Själva projektet i sig startade kanske som en tanke när vi var uppe i Stockholm och kikkade lite på Enter Space heter det. Mm. Det är eh, Starviewer och Starbreeze som ni kanske har hört talas om, de gör lite olika spel och och så där. Men de hade en fin VR-hall, visste dig in och ja, jag blev breathless faktiskt. Det var hur kul som helst. De har egna designade spel och man kunde stå tillsammans och liksom ja, kötta på i en helt ny värld, tyckte jag i alla fall. Mm. Jag som är van vid Super Mario och så. <laughs> ja, var det var det är en liten viss skillnad mellan Super Mario och VR. Det det minns jag. Så så alltså en VR-hall är alltså en lokal då kommer till betalar en summa och får spela virtual reality. Ja, precis. Och just nu körs ju en Kickstarter också då, då är det ju liksom pressa det priset för att finna så många som möjligt och se om det finns ett ja, intresse här i Borås då. Ja, mm. det det påminner mig lite om om när interneteran var lite nyare och vi kom igång med alla de här internetkaffena och grejer. Mm. Fast inom virtual reality nu istället då. Ja, men precis, ungefär som. Mm. Mm. Mm. Och och precis eh, precis som på den här när internettiden var ny, då var det ju så att spel som man spelade på nätet behövde ju en bra uppkoppling och det var ganska dyrt på den tiden. Mm. Och det är det kan något med VR idag att prislappen är kanske lite väl hög. Ja, väldigt väl, väldigt hög kan jag säga. Mm. Och då är det perfekt med, med en sån här grej där man faktiskt kan komma och betala en rimlig summa och och få spela av sig lite. Ja. <laughs> ja och även ha kul med andra personer. Eh, har du spelat någon eh, VR? Nej, närmast har jag kommit VR det är nog PlayStation VR faktiskt som jag testat några tillfällen bara. Mm. Vad spelar du då? Det var det här, är det Resident Evil demo att man sitter på en stol? Ja, mm. eh, precis. Det är det jag har gjort. Det är rätt för mig. Blev du rädd? Alltså det det är ju riktigt jäkla obeglitt när man sitter där och verkligen så här man känner ju in den här världen när man sitter och mm. tittar sig bakom axeln liksom och så där. Nej, ja, det är häftigt. Det, det, det jag Jag har inte vågat testa en själv Nej. faktiskt. <laughs> det var en upplevelse jag kan jag säga. Ja, men, men jag är, är riktigt nyfiken på att köra de är är det HTC som har de här stora ja. mer rumsuppläggen liksom och det är verkligen. Precis, det ska ju vara en yta på 5 x 5 meter ja, och så kan man röra där inom. Precis. Teleporera vilket vidare, vilket är det ni på på nästa level har i tanke då att köpa in? Vi har ju satt som första mål att ha tre stycken HTC Viv och mm. två stycken Oculus Rift och det är för att man ska kunna ta från båda spel, spelbiblioteken då. Mm. Ja, men för än så länge så är ju inte de spelbiblioteken jättestora så det är ju en jättefördel att ha båda. Ja, verkligen. Mm. Eh, tänker ni någonting i PlayStation VR också då för att få ännu fler spel? Absolut. Jag tänkte ha lite gamingstationer med konsoler, både retrokonsoler och lite kanske Xbox, inte så många Xbox men framförallt kanske PlayStation 4 VR då mm. som man också kan hyra lite billigare då. Ja, ja, ja. Retrokonsoler är jättekla bra tillskott kan jag tycka. Ja, jo men att det, det finns. Ju, det är det ju. <laughs> ja, speciellt i, i inomlands svenska gaming community för att retrospel är ju jättestort mm. i Sverige faktiskt. Ja, det är det verkligen och det kan vara liksom eh, nyttmeta gammalt lite mm. grann kanske och Ja, precis, mm. precis. den, den perfekta kombon. Mm, precis. Mm. Vi har ju kommit i och det har vi säkert nämnt många gånger tidigare också den här 30-års cykeln nu så att det som eh, vi tyckte var kul när vi var 10 år eh det började ju nu i nu plocka fram till våra barn och visa dem att det eh, man tittar på kul det här är för ja. det här tyckte jag var kul när jag var liten och då blir det ju väldigt naturligt att de här retrospelen kommer tillbaka på det sättet. Så ja, att eh, det är, det är ju väldigt kul att att du vill lägga in det tillsammans med den här väldigt väldigt nya oupptäckta världen i VR på något sätt. Ja men jag tror det kan behövas också en liten eh, inkörsport i positiv bemärkelse så att säga. Definitivt. Det är nog lättare att få folk och komma dit testa på och plocka upp en snabb kontroll <laughs> än att sätta på sig det här headsetet om man aldrig har testat spel förut. För att det det är väl tanken också att även företag ska kunna hyra in sig och kanske göra någon after work grej och sånt där. Ja, absolut att man ska kunna köra ett event eller ja, även utbildningar i framtiden kanske för skolklasser och så där om man ska se på det det långa loppet. Mm. Det... Någonting som brukar vara ganska populärt när det kommer till event och såna här grejer. Det är, det är ju de här grejerna som som finns som man kan som kallas escape rooms. Och det det noterade jag att det är en av era planer att ha virtual reality escape rooms. Absolut. Det är så kallat stretch goal just nu. Ja men tre stretch goals så att det är fem gamingstationer och ett är ett VR escape room som du säger då. Och där är tanken att man går in eh max fem personer i samma rum. Och så löser man en gåta eller kanske lagar ett skepp eller något sånt där för att klara sig ur situationen helt enkelt. Och då är liksom allt det i en VR värld väd istället för att vara i ett liksom ett fysiskt rum, helt riktigt. Mm. Det öppnar ju jättemycket möjligheter, alltså det kan tänka mig det måste ju vara hade... hur som helst. Hade... Ja, mest spännande mest. Jag håller precis speciellt inom escape rooms för mm. att alltså du du kan ju bygga en fantasyvärld och göra escape room i. Det är ju mm. lite skillnad från att göra ett riktigt escape room. Ja, du blir ju lite limiterad utav verkligheten i ett riktigt visningsprojekt. <laughs> ja, precis. Så att ja, nej det det, det det låter ju jättespännande verkligen. Ja, verkligen. Mm. Nu förstår man ju så här projektet är ju då i sin linda liksom, men finns det redan nu planer på vilken alltså lokal är i stan eller vart det ska ligga eller hur långt är liksom detaljerna? Exakt Tänker lokal är inte bestämd, men vi har ju varit ute och liksom sonderat eh, terrängen så att säga på vuxets språk. Och då har man väl kommit fram till att eh, tittar på lokal på Boråsbrok. Ja, men exakt. Mm. Och då men vi kommer fram till att det, just nu så har vi mm. nästan 8 till 10 butikslokaler som är inom 5 minuter av stora torget lediga liksom. Mm. Ja, så Precis. det är nog ingen stress egentligen faktiskt. Utan hur, vi eh, är, eh, ja, de jagar väl kanske lite oss i slutet den här tänker jag med om det går bra med det här. Hur hur ser arbetsplanen ut efter att ni har nått målet? Först och främst så ska vi ju se till att alla får sina bokningskoder då. Självklart. Syns spelt i danska ju ut liksom. Danska mm. finnas i deras inkorg och danska de kan kunna boka redan första november det tänkt då. 5 mm. dagar efter det avklarat. Mm. mm. Och sen är det ju såklart lokal under den tiden. Jag kommer nog ju ta hjälp av tre fyra människor när det är alltså uppstarten så att man liksom får igång det snabbt där. Det låter det låter logiskt. Ja, det går inte att göra allting själv i slutändan utan ja, man behöver lite hjälp där och så förhoppningsvis är vi igång precis innan jul kanske i januari där det är det svårt att säga i mm. tidsplanen. Mm. Och då är det de här rummen behöver de inredas på något speciellt sätt för VR. Jag menar jag tänker när du springer runt med den här verglasögen att det kanske är lätt att slå i saker runt omkring sig och så. Det kommer bli som eh, bås ungefär. Det låter ju så jävla tråkigt. <laughs> jag bara för sig ändå där men. Ja. Eh, alltså ja, bås med halväggar kan man säga som mm. är 5 x 5 meter mm. och så gärna lite fint inrett och så soffor i anlänga om det nu ja, om någon förstår det här. Där ja, det... sitter jag och viftar med armarna och, <laughs> <laughs> <laughs> och så blir det bara där det väggar, ståldörrar, stora lås. Ja, men vem gömmer där? Mm, det känns läskigt pikante här. <laughs> Nej, men man kan gå in och kika i alla fall. Vi har ju lite mm. exempelbilder och det kommer upp lite sketcher och så alldeles strax. Vi har snackat med en som tar fram det nu. Mm. Vad finns det som kan locka specifikt med Borås jämförelsevis med att säga att har det i Jönköping eller i Göteborg som är lite större städer? Borås är ju mycket ungdomar, tycker jag. Vi har ju högskolan här som drar väldigt mycket. Textilhögskolan tror jag kommer vara ett dragplåster också. För du kan skapa mycket i VR-världen. Du kan göra kläder och designa grejer. Och utöver att bara spela då och det är mm. väldigt många som har hört av sig liksom av hur kan ni liksom komma och visa och så vidare så det mm. det tror vi också stiger på. Men klart den kreativa aspekten är ju måste man också räkna med. Det är inte bara liksom spel och nys på det sättet. Nej nej, det finns ju mycket möjligt. Finns supermycket möjligt. Ja. Det går ju även som sagt ha ha lektioner skulle gå och ha på ja, det här typ. sättet. Ja, vi sitter alla lektioner och och allt möjligt. Tänksamt next level för next level skulle ju vara andra våningen i knallerian där är det ju helt tom next level exception exakt vi går bara att ta hela andra våning och ja. där finns ju mycket plats som häst så ja. vi klarar Ja syns bara att de lokalerna är så fruktansvärt dyra de måste ha Ja jag kan ju det är därför de står tomma <laughs> ja, precis det är Ingen som vågar råda uppe ett längre än 3-4 månader där Ja exakt spökvåningar liksom Ja precis skulle Vi vill ha ett lång eh, långsiktighet på det Ja det är klart ni pratar om på eran hemsida så pratar ni om att uh, eran vision är att kunna ge alla en en uh, första klassens uh, VR-upplevelse uh, utan att man behöver köpa de här sakerna själv då. Mm. Och det är ju en jättebra grej. Kan du berätta mer om om om den tanken liksom? Du tror att det finns en marknad för folk som kanske då inte har de här pengarna att köpa eller behöver spara ihop själv uh, och att de då kanske kan komma och uppleva det här stund stundvis istället. Absolut. Jag tänker lite som när jag var 15, 16, 17. Man kanske hade ett sommarjobb på sin höjd och tjänade ja, inte så mycket pengar helt enkelt. Mm. Då sparar man ihop till sitt grafikkort och sen hade man inte mer. Nej, <laughs> nej. Det var ju liksom där satt man och spelade, de spel man hade på datorn och hade bränt alla pengar på grafikkortet. Mm. Mm. Och så vill vi inte ens ska vara utan man ska kunna komma dit och, och lägga kanske 150 spänn och, och spela en halvtimme liksom. Mm. Många VR-spel idag är ju av den faktorn att det är lite mer av en ja, nu ska jag inte säga ploj grej men men du förstår ni förstår min tanke att att det är det är jätte jätte jättekul i en timma, två timmar, tre timmar eller en en hel kväll och sedan kanske man inte rörde på en månad och sedan så kommer man tillbaka till det och så, så känns det mycket för mig i alla fall det här med grejen. Eh och då känns ju faktiskt ett sånt här företag som en uppelig idé. Mm. Just för att istället för att behöva betala de här stora pengarna mm. för att spela en timme i månaden så kan du faktiskt betala till exempel då 150 kr och spela en gång i månaden. Mm. <laughs> och du kan och du kan ju boka in en hel kväll tillsammans med dina vänner och köra iväg och det är ju jättekul. Ja, och man gör ett lite större gip på det hela. Mm. Ja, men precis, en liten ja, festkal kanske till och med. Mm. Ja, för det är en ganska saftig investering ju det här själv liksom som konsument till sitt vardagsrum liksom. Men vad ligger den alltså om du ska ha en grundläggande är typ HTC anläggning liksom vad vad får man punga ut egentligen? Ja, vi behöver köpa business licenser, men om man ska snacka ja. privatpersoner, de ligger på 9000 på headsetet ungefär. Mm. Och sen ska det vara ganska stor yta som är fri. Det räcker inte bara ett stort vardagsrum där vi får ju drundan möbler, ja, bord och exactly. allting för du ska springa omkring där förhoppningsvis. Och sen och extra kontrollerna och Och sen en dator som han ja, delar och så en dator som är ja, det är den största boen i drama mm. där får du ju liksom lägga 15 20000 Ja fall. jag tänkte ja. säga att så först får du lägga 15 på att köpa datorn sen får du lägga 15 på att köpa delar ja, <laughs> till att spela virtual reality. Mm. Och så kanske lite extra så laddar och du kanske har kört dig någonting och ja. Ja precis. Och då det kan det bli se vi dyrt. Och då precis som vi nämnde här tidigare också då får måste du välja i ett bibliotek. Mm. Avspel. Ja. Då kommer du inte upp i lika mycket eh ni ni pratar om att det finns ungefär 120 plus titlar mm. som man skulle kunna komma åt via de här tre olika då, PlayStation VR, Oculus och uh, HTC Vive. Det är faktiskt allt i en launcher som mm. när du öppnar eller när du tar ja. på dig headsetet så blir det som Netflix typ mm. fast med speltitlar. Okej, okay. du är, håller i dosen och så pekar du på det du vill ha. Håller du på det i 5 sekunder så blir det det spelet då liksom. Ja, ah, okej. Okay. Och då har du 120 titlar och det kommer ju vara licenser så tänkte i Spotify fast för VR-spel i ja, i våra ögon då så att säga. Ja. Oh, ja, häftigt. Där är ju fräcken. Det, det, det är riktigt kul ja. och då och då får ni ju tillgång till alla de här titlarna. At ett att att det start liksom med, med en gång. Precis, så det kommer gates. inte vara, ja, ah, kommer hit i början så var vi fem och så kanske vi har 10 sen om det går bra. Nej, utan, utan det kommer inte allting säkert. kommer en gång. Och det är för ju helt säkert. Det ja, det är ju klokt rent. Mm. Det ja, det ja, jag tror Stefan pratar. Ja, det tror jag också. På speciellt, jag är för fortfarande inne på det här med virtual reality escape rooms så <laughs> att jag bara. Oh, <laughs> det det är det första jag ska jag ska dit och testa. <laughs> så kul. Ja, de, de, ja. de två vi har kikat på är den ena är en ubåt. Ja. Uh -huh. Man är fyra personer. Vatten börjar läcka in i FIFA. Oh. Nä, en hobby. Mekaniken jaman. ligger död <laughs> i i vet vad det. Där man lagar motorn. Mekaniken oh. ligger död där inne. Och så ska man lösa gåtan samtidigt som man lagar läckan. Oh, en timme. Ah, nice. Den är fin. Det, det det låter hur coolt som ah. helst. Jag måste ha jobbit när vattnet är upp till bröstet liksom om man känner. Ni måste Ni måste ju ha någon som står med en vattenflaska och sprutar på folk samtidigt. <laughs> kan bli dyrt tror jag men eh, ja. Om vi går in på en liten tråkigare grej då som som jag inte kan så mycket om själv mm. när det kommer till virtual reality och det är det här med åksjuka. Ja. Vad gör man åt såna ja, saker? Det, det är, man köper fina grejer och se till att det inte <laughs> laggar i, i princip. Ja. Okej, okay, så mycket har det kan bero på på lagg? Det beror oftast på uppdateringsfrekvensen så att säga. Om du kör 60 Hz som det är de gamla Oculus, då är det väldigt många som känner att de hamnar lite mm. efter i relationen. Mm. Men i de nya HTC så har du 90 Hz och i HTC Vive Pro så har du 120 Hz. Och lite beroende vart vi landar så kommer det ju antingen bli 90 eller 120 åtminstone. Ja, mm. okej. Och jag kände absolut inga såna problem när jag var uppe i Stockholm på mm. HTC Vive. Mm. Det är jätteskönt att höra. Mm, det är stora framsteg. Jag trodde att jag skulle bli lite så här ja, men det var bra. Mm. Ja, det är ju ändå en sak man ja. hör. Det är väldigt många jag har hört säga så här att ja, men jag kan spela en halvtimme timme och sen mår jag för dåligt. Mm. Och då ja. känner jag bara men men nej, så ska det inte vara. <laughs> <ska> det var <laughs> <Ja>. tråkigt. <laughs> ja, för det verkar ju vara ganska individuellt. Ja. Men sen så jag vet jag läste någon gång det var när när Oculus började komma liksom och det blev mer vanligt. Då var det några som gjorde en undersökning på vad det var som faktiskt orsakar det och visste att om man la in en tredjedel modell av att man såg sin egen näsa mm. i VR, det hjälpte tydligen väldigt mycket mot de här. Mm, det ser man. Jo, men det är ju placeboeffekten liksom. Det är precis som samma sak som vi pratade om har ja, det för länge sen nu. I avsnitt 15 tror jag. Så uh, pratade vi om att uh, rullband när man mm. åker på dem så har du att uh, handtaget åker lite lite snabbare eller lite lite långsammare Jaha. och det är precis av den sammanhanget är det för att du inte ska bli åksjuk när du åker i dem. Mm. Jaha. Ehm och då är det för att då då säger du till ditt liksom ditt inneröra ah, ja men det här är okej. Okay. Det här mm. är okej. Okay. Och då är det väl så samma sak där när du, när du har lite av den här utkanten på näsan då då precis. säger det till din hjärna att ja ah, men det här är okej. Okay. Jag ser det här på riktigt. Det, det det blir det chill. en automatisk balanspunkt fast som du inte tänker på. Precis. Jag tror jag på faktiskt. Så det är, det är inte alls som en vernäsa. Vernäsa är, tror, är det nya. Det måste det måste nog. #vernäsa. Exakt. Det det kan vara stretch goal kanske. Ja. No, <laughs> Skaffa en vernäsa. <laughs> Fantastiskt. Eh uh, ja. Så du har ju varit och testat de såna här sakerna tidigare då, tror mm, jag. Eller vill här. säga att du har spelat VR-spel tidigare också. Ja, absolut. Vilket är din favorit av det du har testat på hittills? Oj, det är nog uh... Beat Saber faktiskt. Mm. Har ni sett det? Jag ja, jag har hört om det. Det är magiskt. Mm. I vi alla vill testa det. Det är inga råa poäng så. Nej precis. Vi, har, vi vi har ju en tidigare gäst som också har varit här och också pratat om om just Beat Saber att mm. hur hur kul det är att spela. Vad ja, det går inte att låta bli. Det är Nej. skitsvårt i början som med gitarrhjälmen men när man väl kommer in i det efter en kvart 20 minuter så så hur man tar sig ut där kan jag säga. Ja, det ser ju fantastiskt roligt ut. Ja. Märkligen. Mm. Ett annat VR-spel som jag är så himla nyfiken på att testa. Och det det det är ju inte det första man tänker på när man hör virtual reality, men men det är ju Tetris. Ja, det kan jag tänka. Eller hur? <laughs> ja, VR Tetris, absolut. Ja, det nya, det nya. Det är så coolt. Ja, vad heter det? Tetris effekt heter det va? Ja, ja. precis. Exakt. Det såg så coolt ut och en av Tetris mästarna blev ju ännu bättre när han hade kommit in i det just mm. av VR-grejen för ja, snabbare respons. Så det är ascoolt. Ja, det tycker jag är imponerande att att du blir bättre i VR än vad du var i originalet. Mm, men jag kan tänka mig det. Du är ju där liksom. Ja. Du har du har snabbare responstid helt enkelt. Ja, jo men alla sina jobbar liksom i världen. Mm. Riktigt coolt. Men vi känns det lite som att om, alltså de här VR-spelen som känns de som blir populära, det är de här som är lite mer arcadeupplägg på. Ja, beat mm. Alltså med typ i så... Tetris saker som du du kan typ mäta poäng eller korta sessioner och möta varandra liksom. Jag mm. tror inte jag känner inte mer lockad av spel och typ så här långa fantasyspel i VR direkt. Nej, som till exempel Skyrim finns ju. Aha. Men jag känner inget så här att åh vad jag vill spela Skyrim i VR. Nej, precis. Då har jag ju ett större sug efter Tetris och <laughs> Beat Saber. Jag jag kan ju säga att det finns ett ett sånt spel som jag är väldigt sugen på och det är ju vad heter det nu? Friendly Giant? Nej. Ja, Sawing ja, uh, Games ja just ja. det. Just det. De släpper ett äventyr i ja. uh, virtual reality. Mm. Precis. Men det verkar ju också ja, gå på. Det, det verkar ju också vara ett, någon slags pusselspel ja. så att det, det blir ju lite av det här escape roomaktiga grejen fast lite lugnare. Mm. <laughs> det är för typ som Skyrim, men jag har inte spelat det själv på i VR, men jag tänker mig att det blir lite som där de sa, ja oh, men det det är kul en stund och det är häftigt i en timme, mm. men sen så kan man lika gärna spela vad leverionen. Mm. Ja. Nej, men jag tror jag tror verkligen på det här med att ha en uh, virtual reality hall av den anledningen att de bästa virtual reality spelen än så länge är ja. arkadspel. Precis. Mm. Så Plus, att man spelar ju inte längre en halvtimme till en timme ändå. Nej. Plus att det, där är det ju mycket lättare också. Jag tror att det finns mycket såna spel just därför som det är mycket lättare att slippa åksjukan eftersom ja, du inte rör dig någonstans. Du ja. förflyttar dig ingenstans utan du ser och du kan stå stilla och titta åt olika håll men så fort du börjar gå någonstans så är det väldigt lätt att du får det här obalansen i mellan eh, mm. balans och faktiska kroppen att att din hjärna säger till dig att men nej du rör det inte. Det är någonting som är fel här. Någonting är fel. Mm. <laughs> och sen hela konceptet är bara med att säga klassiskt liksom high score lista liksom. Ja, ah, det är ju Nej, men jag har high score på Next Levels uh, Beat Saber. <laughs> oh. Precis, precis. <laughs> men det det vill man ju gå. Ja, alltså. Men det är ju klart att <laughs> ja. man är ju lite tävlingsinriktad <laughs> så det är ju klart att om någon knäcker den så vill ju man dit igen. Och ta nej. det igen. Ja, ja. Ja. Så att det är ju också också en fördel. Ja, det låter bra det här. Ja, <laughs> ja perfekt. Det ja. låter lovande. Ja, nej så vi har ju helt enkelt kommit fram till att alla måste in på Kickstarter och fixa det här så att vi får den här den här Vera Allokalhallen. Ja. Vad är målet som ni ska samla in? Vi kör på 150.000 till en början. Just. Yes. Mm. Och det räcker till hårdvara och sen plockar vi fram resten då. Mm. Ja, i men. Jo, så det är ju man andra ord i i Kickstarter läge mm. så att man kan gå in på Kickstarter och stödja det här projektet väldigt viktigt att vi går in och gör detta. Ja, mycket, vi kommer vi kommer lämna en länk i i beskrivningen på ja. på det här avsnittet. Ja, så du kommer direkt in på Kickstarter. Och lyssnar man någon annanstans och inte riktigt vet vart man ska ta vägen så kan man gå in på Next Levels hemsida. Mm. Då kommer ni in på NXTLVLVR.com. Mm. Enkelt och bra. Enkelt och bra, lätt att komma ihåg. Ja. Så in och fixa det. Så ja. kommer ni hitta en liten länk där till. Eh, till Kickstarter precis. Vi precis. måste göra verklighet och virtuell verklighet. Ja, precis. Det var bra. <laughs> bra sagt, bra sagt. Bra sagt. Det blir det nya slagordet här. Och sedan så kommer ni ju även ha Nordens bästa priser på det här. Mm, inte nog med det så kommer vi faktiskt ha det och det är även efter kickstarten. Nu under kickstarten är det extra bra priser men sen är det ja, mm. fortsätter så. Fortsätter med bra priser ändå. Mm. Ja, ja precis. Det är ju så också att går man in på kickstarten och stöttar den så får man ju självklart nånting ut av det också. Ja ja, speltid då. Och det är ju det speltid som gäller. Mm. Eh och lägger man lite extra så får man även jag tyckte jag såg någon 10 skjort och lite såna här saker också. Absolut. Man kan få komma första veckan och spela extra länge och så där. Mm blir det en virtuell t-shirt eller blir det en fysisk t-shirt? Det blir en helt riktig t-shirt. <laughs> Vad taskigt. Du du har inget VR, här får du en VR t-shirt. Men <laughs> då måste man ju komma dit och spela för att få använda den. Ja, precis, precis. Smart mm. business taktik så här. Ja, det hör vi. Ja. Sedan så kan vi ju prata lite granna om lite nyheter kanske. Ja, ja, när vi ändå är inne på virtual reality nyheter så kan vi gå in på spelnyheter. Ja, precis. Jag kan till och med ta en liten liten filmnyhet faktiskt. Ja, mm. det det är ju så att uh, Netflix har ju getts in lite i, i spelvärlden och börjat uh, filmatisera och animera och sånt där. Och de släppte ju Castlevania, vilket uh, faktiskt gjorde stor succé på mm. Netflix mm. Mm. och säsong 2 kommer ju snart. Säsong 2 är på väg. Ja, i man. Och uh, The Witcher är på väg. Precis. Ja. Och nu ryktas det även om att uh, Netflix och Blizzard ska gå ihop och göra en Diablo-serie. Just det. Mm. Vilket får mig väldigt hajpad eftersom jag är ett jättestort Diablo-fan. Mm. Jag, jag lyckades inte hitta så mycket information om det, men jag lyckades ändå rota fram att manusförfattaren ska vara Andrew Cosby. Mm. Som ligger bakom bland annat Hellboy. Mm. Ser du det här? Så det kan ju faktiskt vara lite häftigt att se se vad de kan göra av Diablo för det det är ju en stor utåt den släke. Oh ja, och det var, det var mer än vad just det för jag såg, jag såg jag har sett rubriken någonting så där. De borde ju riktigt häftigt. Men jag fick känslan av att det här är nog bara ett löst rykte liksom. Det vågar det, ja. det här vågar inte jag tro på. Nej, grejen är att man man får ju fortfarande ta det med ny passant ja, för det precis. är fortfarande ett rykte. Det är inget verifierat från varken Netflix eller Blizzard. Nej. Men det är ändå intressant att ryktet har gått så pass långt att de vet vad manusförfattarna. Ja, precis, det måste ju finnas någon grund någonstans var det kom från. Ja, precis. Plus det... att vi vet att Blistar är jäkligt luriga, för de har sagt i flera månader att nej, vi har ingen Switch-reaktion på gång av Diablo. Han och sen varit... bara bam! De har kommit med den i nio månader. Ja. Det är ett ja. av de få större bolagen som fortfarande inte läcker. Mm. Det, och det är ändå imponerande när de är med i ett sånt bolag i såsälj. Det är lite ska, läckert. Va? Ja. <laughs> Alltså. Nej men det vore häftigt faktiskt med Diablo-serien. Då skulle se vad man kan göra av det. Ja, det precis. finns ju jäkkligt intressant story att ta. Av. Ja, och inte bara av den som faktiskt utspelar sig i spelet utan allting emellan spelning och precis innan och efter. Ja, i men och bara bara på all extra lore kan ju du göra flera serier. Ja, visst. <laughs> och framförallt de blissor får vara med själva liksom. För mena deras cinematics är ju någonting i en helt egen klass liksom. Ja, jag jag förstår ju jag förstod ju aldrig valet av att göra när de gjorde Warcraft filmen mm. att ha äh, mänskliga skådespelare nej, eller hur? bara bara bara skapa allting i eran fantastiska liksom <laughs> datagrafik. Det gav en liten sån här ja mm. uncanny valley känsla även ja, fast det var fantastiskt verkligen. snygga saker hela tiden så blev det ändå bara ah, nej men det här de matchar liksom inte ihop. Ja men det är så alltså jag har aldrig spelat WoW på det sättet eller nej aldrig egentligen men jag har kollat på alla liksom alla märk som finns alla trailers ja och älskare liksom även ja, fast ju jag inte själva spelet grymt gjorda ja. och det det höll de ju även på med alltså jag kommer ihåg när Diablo 2 släpptes mm. när alltså de cinematicsarna som var då ja även de var ju helt otroliga ja. tyckte man då ja <laughs> <laughs> ja idag så idag ja, så de håller ni kanske inte riktigt mot i dag men det är nej. ändå lite så där ja men och, de har ändå fortfarande en, för alltså, sin tid ja men inte bara det utan även idag så håller man väldigt heftig stilistisk stil för ja. allting känns så magert då i hopdraget och alla känns så plågade av mm. allting i dem så att det det det är rätt häftigt så att skulle de om göra sin och göra en serie jag hade det varit stenhård. Jag får det är bara att kolla på filmsekvenserna i Diablo 3 liksom alltså vissa i, vissa segment jag vet mot slutet av storyn liksom då de spelade. Mm. Det var ju så där man ville ju nästan spela snabbt för att få se mer film. Mm -hmm. <laughs> ja. ja, ja, himla. Ja. Så ah, där har varit riktigt kul den blev va. Det här har varit Ola. riktigt riktigt häftigt. Sedan så kommer det ju an, ut uh, andra nyheter som bara kom från ja, uh, uh, out of the blue, för vill jag ju säga här nu då eftersom vi ska matcha in på det jag ska prata om och det är ju Megaman 11D mot som mm. som släpptes på tis i, i tisdags den 4 september bara så där. Mm. Från ingenstans Helt så röstligt. kommer så kommer Cap kommer och säger hallo är just det, vi har glömt att säga det. Demo by the way, de, demo till Megaman 11 kommer typ om ett par dagar. Mm. Ja, det är ja, det är det är häftigt där. Vi ser fram emot det väldigt mycket mm. när vi får fulla spelet. Ja, ja, där är, är det är ju efterlängtat alltså. Ja, herregud. Mm. Det det Megaman 11 kommer ju vara ett av de spelen som jag spelar sönder när det kommer. Mm. Jag har ju tittat på det nu lite grann med alla trailers och allt sånt där som har kommit ut och lite gameplay och ja. Jag vet inte. Alltså mm. stilen är lite jag, jag får så här uh, PTSD flashbacks till Might and Magic 9 eller? Might and Magic 9 och framförallt Mega Man 8 oh. som också är ett fruktansvärt spel. Ehm. TVR. Ja. I en annan, i, alltså Mega Man 1 till 7, det, det, är, det är helt okej. Okay. Mega Man End uh, Base, det är också ooh, uh, mm. nice spel. Sen så kommer Mega men 8 och bara förstör hela det. För sen kommer Mega men 9 och 10 och var jättebra igen. Det var bara en där som skulle komma in och förstöra. Ja, och nu känner jag rå lite i den här stilen på Mega men 11 mm. att det påminner lite väldigt eh faktiskt, ja. Men nu får upp någon, någon går in nu. Ja. Mm, ja, jo, självklart. Det ja, ja. kommer ju gå in i det för så och, och tycker att det är det bästa spelet som någonsin gjorts redan innan det spelas liksom. Det det är ju min det är min grundtanken jag går in och spelar ett, <laughs> ett Mega men spel. Men på tal om de bästa spelen som nog någonsin har gjorts. Ja. Så ska vi gå in på ett riktigt riktigt klassiker som det har hänt något otroligt i. Mm. Så är 24 år senare. <laughs> ja. Nu vet jag vart vi är på väg. <laughs> det är reagera Patton på mig en gånger, ja. Har har du spelat det? Nej, jag har ju ingen erfaren Doom 2 spelare, det ska jag absolut inte säga. Men det här ser sånt här tycker jag är så häftigt. Ja. Alltså, alltså så gammal spelare en skulle väl inte jag kalla någon av oss heller. Vi <laughs> vi spelade det när vi var små. Ja. Ja. Sen är ju frågan hur erfaren man blev då mm. <laughs> när man knappt kunde läsa vad det stod eller någonting. Men det är Exakt. ju så otroligt häftigt. Ja. Ja. Eh för alla som inte vet vad vi pratar om. Ja, kanske ska vi ta det, kanske. det först kanske. Ja, kanske ja. vi pratar om. Det nämningen så att det gamla spelet Doom 2 från 1994 eh uh, har har ju precis som alla nyare och äldre spel också easter egg och hemligheter och sånt här i sig. Och på 24 år så har, har vi inte hittat alla de. <laughs> Visades det <sig> nu. <laughs> ja, men nu så var det en Youtuber Zero Master som lyckades hitta ett easter egg på bana 15. Och detta har vi då gått ut och bekräftats, bekräftats. av Romero himself. Ja, att det är den sista upptäckta hemligheten, precis. Så att det är egentligen ingen som har klarat spelet 100% förrän nu då. Ja, det är Zero Master nu då som är första personen ja. någonsin som 100% klarar spelet. <här> det är ganska fascinerande också för att det det handlar om vad egentligen? Det är ju det är ju inte teleporter som syns, den är inte gömd. Nej. Men ingen har lyckats räkna ut hur man ska aktivera den förutom är jag använder fuska och no clipper så Ja men och ändå så var det inget jättesorgs Det var ju inget supertrick det var ju inte liksom tända liksom lampor i en sekvens i under en timme liksom utan det var du ska bli knuffad av en fiende till den. Jopp så att du åker in i den. Det är ju ändå en ganska vanlig sång grej liksom. Ja och ingen har hittat det på 24 år. Att det inte har hänt på 24 år att någon har blivit knuffad vid det tillfället det är så här av ja. av misstag liksom. Spisslingen ja. så ser man ju om man kollar på hans klipp där så ser man att han får ju liksom det är ju lite katt-och-rotta-lek där. Han får ju jaga till sig det här finet så att han blir knuffat till slut. Men ändå liksom. Jag har ju sett mycket, mycket hemskare easter eggs i andra spel som har varit... Alltså nästan man funderar på hur, hur kom ni på att ja. det var ett easter egg? Ja, men precis. Det, det här easter egget kan ju ändå ha ja, misstag springa på också. Det borde ha hänt på 24 år. Man tycker det. Mm. <laughs> det finns ju andra skönare. Det är väl Romeros huvud som finns med. Mm. Det står någon på banan också. Sen så sitter på en påle liksom. Ja, <laughs> bakom sista bossen. <laughs> bakom sista bossen där, precis. Fast det måste det måste det ju fuska det i tillfälligt komma dit. Men det är ju såna där A-skola grejer som det är klart att du som utvecklare ska lägga in. Ja ja, jo oh, ja. <laughs> Herre Gud, det måste man ju göra. Nej, men det är kul att se. Nej ja, man, nej, det ja, det ska bli kul att se om vi kan hitta fler för det finns ju fler spel, där är det är allting inte upptäckt precis så det här kanske är liksom en liten pepp för andra och börja kämpa att omen nu ska vi ta de här spelen på 100%. Ja. Alltså har vi hittat allting i 11s awakening exempelvis. <laughs> Det, det finns ju någonting kvar tydligen. Mm, precis. Har jag hört <laughs> rykten <laughs> av eh, skaparna. Rykten. <laughs> mm. Ja, men de är ju så luriga. De är så. riktigt luriga. Ska man, man vet... tro på dem liksom? Precis. Ja, jag vet inte. Nej, ska man tro på dem? De sa ju att det bara skulle komma en batch av eh, av soundtracken. Ja. ja. Åh, nu kommer det vi låda till. <laughs> nu är vi nu är vi på tredje batchen ja. här. Men det här ska vara sista. Ja, precis. Mm, eller? Ja, precis. Nej, <laughs> ja, men det finns många som har frågar det ju. Samma sak finns där i Jetpack i GTA 5. Ja. Mm. Herregud, vad mycket tid folk har lagt på den frågan. Ja. Är är Halsbandet bara ett troll i Dark Souls mm. eller är det faktiskt någonting? Precis. Så att han har dubbellurats. Man jaha, vet inte. Mhm. Men om vi går vidare på nyheterna så har ju faktiskt uh, den gamla Digital Illusion grundaren, mm. uh, Markus Nyström, har ju lämnade ju faktiskt uh, Dice förra året och gick med i Fall Damage Studio. Och de har ju faktiskt inte, vi har inte hört så himla mycket från dem. Men nu har de faktiskt kommit ut och berättat att de arbetar på sin första titel, Batalj. Mm. Och det är i princip vad vi vet om det. Det det, det finns det finns en hemsida för den. Ja, och du kan registrera ja. dig på deras newsletter och allting. But that's it. Jag skulle precis säga det här har jag missat helt. Och det det finns det, det finns en filmen. det finns en bild också. Ja, ah, det finns en, lit, ah, det. Liten, en liten, bild, liten bild och så finns det finns en som du kan skriva in en e-mailadress. That's Den it. Där uppe på hemsidan. Den ultimata teasern liksom. Ja, ja precis. Men. Det är väl att skapa hype, det är viktigt alltså. Det är ju det. Och med tanke på att det är Markus Nyström som är en av grundarna till Digital Illusion som blev Dice, mm. så man har ju ändå lite pepp fast man inte vet någonting om det så tänker man ändå det det måste ju vara ett bra spel. Det, det behöver finnas potential, ja, kan man tycka. Ja, liksom. precis. Det, det är ju ändå starka namn bakom det. Ja. Mm. Finns det någon genre, typ av spel? Alltså, när du tittar på bilden så skulle jag tippa på att det är någonting som använder uh, mecka och uh, mm. gevär. Intressant. Mm. Japp. <laughs> det, det... Bra namn också, Batalj. Jajamän, <laughs> det känns inte alls som att det är det svenska företaget. Nej, det känns inte alls som att det är det svenska företaget. Yes så nu serar jag gräver djupt mm, efter bilden ni heter när ni kommer och hälsa på. Ja, ja men måste, måste vi kika närmare. Men måste vi ju göra, vi måste verkligen gräva så djupt som möjligt när när Pettson kommer och hälsa på för att <laughs> annars han, har jag redan tagit nyheten. Precis, han har redan tagit allting annars. Så att vi hade ju vi hade ju något annat som som vi kanske ska gå in på nu då som vi hade tänkt att ta upp. Men som en timma innan han kom in i studion här så hade han redan hittat det här själv också. Och lagt en blogg om det här. Förlåt att jag pajar överraskningen. <laughs> det är ju nämligen så att jag vill ju höra lite om, om ditt Fortnite-projekt. Ja. Du har ju haft ett litet Fortnite-äventyr. Jag skulle vilja säga att jag har liksom blivit fängslad av Fortnite. Det är så? Det är typ det enda vi spelar hemma av, jag samvår. Åh herregud, du, du får ju berätta. Nej, men alltså det, det är helt overkligt. Vi, vi spelar på riktigt, alltså kanske två, tre timmar varje dag. Oj. Wow. Men det det, det blir ju så i och med att vi har alltid spelat liksom ihop. Mm. Men det blir ju mer så här storyspel man spelar att man man turas om om kontrollen den där klassiska grejen liksom. Ja, hjälper hjälper varandra och tar besluten och, och, och så där. Men det menar nu med Fortnite och crossplay så sitter liksom så hon sitter och spelar på Xboxen, jag på switchen och så spelar vi liksom ihop. Det är nice. Och det är, det är liksom grym. verkligen så där. Det är så jäkla roligt alltså. Vi vi har fastnat totalt. Det tog så lång tid vi började spela precis innan säsong 5 börjar egentligen. Som mm. slutet på säsong 4 och fortsett då. Det för det är ju bara Battle Royale som spelar vi spelar ju inte ni spelar inte story mode. Nej, precis. Ja, ah, okej. Okay. Och då blir det så där vi fastnar direkt. <laughs> okej. Okay. Jag trodde inte det där för man har ju sett det som klipp innan om man så här haft en liten uppfattning om vad Fortnite var, och känner jag så men nej, ja, men det ser lite krångligt ut att hålla på att bygga ramper och grejer. Det ser ju skitkrångligt ut. Men så äh, vi får vi får göra ett försök och sen Sambon är stort Fernando Drake och han spelar ju Fortnite liksom. Ja. Ja ah, men då måste vi ju testa det liksom. Ja, och det det gjorde ni. <laughs> På det här vägen är det. <laughs> jag jag tror ju att det hjälpte alltså inte bara Drake utan väldigt många kändisar som har gått ut med att de spelar Fortnite. Precis. Det blir sånt ju, ja, och jag tror ju det har ju hjälpt dem att få så mycket mer spelare ja. också. Det är ju bara att kolla vilken kick nu var ju World of Warcraft redan stort mm. men det fick ju ännu mer kickar när de började göra reklam med de här Triple A mm. och Arsenisarna ja, och liksom vi spelar den här klassen och nej det bara målar det in mer folk. Mm. Ja, nej det det det är häftigt sånt. Och ja, det oh, är sånt ja. storslaget fenomen, det är liksom så här. Ja. Se vad man vill liksom, men det finns ju ändå liksom folk som är ganska kraftigt emot Fortnite och tycker liksom så här men det är, det är rent skräp. Ja. Ja, men, men jag menar, men det, så det många ändå, spelare kan inte ha fel Nej, men det är, en, det är ändå ett tecken på att tv-spel håller på att utvecklas till att bli en riktig konstform nu Ja, oj, oj för att nu har vi liksom här nej säger det som tycker att ja ah, nej det är inte riktiga spel det är bara precis. spel spel som kommer från Frankrike översatta till tyska som är ja, jag vill lova snart snart har vi dem ja, alltså spel ja. spelsnobbarna som som bara spelar de obskyra indie titlarna spelvärldens motsvarighet till fin kulturen liksom <laughs> de här rödvinsfilosoferna när kommer de och då kommer snart jag de kommer lovar snart då kommer snart de är det är nog nära faktiskt det är, ja, sant. Men, det är sant jag tror jag tror det är. för att precis som du säger så är det samma men man man vänder huvudet så fort någon pratar om liksom Fortnite eller PUBG eller mm. mm. de andra såna spel. Varför kan vi inte bara få det, det spel? Det är ja, ju liksom det är underhållning. Kan vi inte bara få njuta av att det är kul? Men jag tror ju att mycket av det kommer från det här vad ska man säga antikulturen mm. som finns så att så, så fort någonting blir populärt så får det inte vara bra längre. Nej, precis. Mm. givetvis så är det. Ni det så. så Men de, sen jag tror Fortnite de är ju så rätt i också att det känns ju den uppfattningen har jag i alla fall varför det har blivit så populärt. Det är liksom för de får förstå givetvis att det är gratis att börja liksom. Mm. Du kan ju vem som helst kan börja spela det här mest. Det finns det är, på så många konsoler. Men det är PUBG också. Och det är PUBG också. Så att så det, det är så här det, och de är ju ändå i, i samma Precis i inlågsträsket liksom. Men det, det jag tror Fortnite eller Epic Games är ju jäkligt rätt med Fortnite. Vänta lite nu, PUBG är väl inte gratis. Nej, nej. är det inte det? 300 mm. spänn va? Ja, jag fick betala för mitt i alla fall. Ja, Okej, okay. ja, nej, det är inte Nej, det kostar, det kostar pengar. Ja, du det? Har du alltid gjort det? Ja. Är ja. det inte konstigt att det ja, gå går så för vi, bra för Fortnite? Jag var ju med in i Early Access. Ja, för det är inte i early, early Access längre. Nej, det stämmer ju. Jag har ju släppts helt, ja. Ja, men det, det kostade ju. Ja, ja, det gjorde jag. Ja, ja, det är tur att ni, ni sitter här och rättar ja. mig. Ja, vi båda satt och tittar ja. på varandra och bara väntar lite nu. Det här stämmer inte. Vem avbryter först lite så? Ja. ja, men det är bra att ni avbryter mig för att uh, jag, jag har in... Det här, det här är ju... Om nu om jag ska vara den här fis för närmas snobben här nu då jag har ju inte spelat varken PUBG eller Fortnite. Nej jag har inte spelat PUBG jag heller. <laughs> nej, nej, så att jag, jag har ju jag har jättedålig koll på det här. Eh, det enda jag vet är att de är fruktansvärt populära och att eh, du tycker om dem eller äter av dem. Ja. Tycker du om? Ehm. Så att eh, det har lite gått över huvudet på mig. Mm. Jag förstår att det är populärt och jag tycker mm. att folk får tycka att det är jättekul. Jag har inte riktigt förstått varför. Mm. Men det, det återigen jag har inte spelat det så att det du borde testa faktiskt. Ja, det är ja. livsfarligt. Vi ja, kanske men, det kanske är bra att jag inte har gjort det. Men det, det jag skulle säga innan i alla fall, det är det som jag tror att de gör så rätt. Mm. Varför? Det är för att det är det är så jäkla levande. Det händer ju saker hela tiden i världen liksom, mm. vilket gör att än fast det är same same så är det alltid någonting nytt och det ändrar mm. sig liksom, kartan förändrar sig, det blir nya säsonger, det kommer nytt content. Det och det har ju de faktiskt tagit från sitt första spel. Mm. PvE delar av Fortnite. Precis. För det är ju också det är ju också en levande värld där saker och ting ändrar på sig. Mm. Och jag tror det är jätteviktigt om det ska liksom fortsätta ha det här liksom. Vad mm. heter det? Ja, det Aj, är det är, en, det är en sån sak som jag var imponerad på med Guild Wars 2. Du har deras efter att du är färdig med liksom grundläggande storyn som är för din karaktär, så har du sedan helt plötsligt en living story som är en story som Och har du missat säsonger av den då mm. har du missat dem för att ja. det det är för sent det händer inte igen. Nej det har ju redan för, hänt för att, för att den här saken som höll på att förstöra världen hände och, mm. och dan stoppades och det är nu historia som vi får läsa om i böcker. Ja, precis precis det är, så, är historia. Så att, så sån sån sak tycker jag att häftigaste spel ja. gör just för att det känns så häftigt på något sätt mm. att spelet skriver sin egen historia. Typ ja. och, och. liksom. Mm ja, ja men precis det är ju samma sak med WoW där ja. och och så det ja nej. Och jag tror framförallt också att när du som spelare får vara med och uppleva historien, någonting som mm. man känner så här det här kommer folk prata om sen. Jo, men det är bara att gå tillbaks och med och kolla på WoW då till exempel. Mm. Mm. Då har du ju de här expansionerna när de hände, för det är folk som fortfarande pratar om hur bra Nu har ju dålig koll på WoW också såklart men ja men typ 60 var bäst och ja. sen kom 70 ja. och det funkar och 80 var bra men sen kom 85 och allt blev skit. Ja. Det är väl kanske alltså den hela grejen med pesten som spred sig liksom det jag själv som inte har spelat har ju koll på den storyn liksom. Mm. Mm. Det blir ju så där. Ja och ta till exempel historia. när Catalyst kom och vad var det hela Baron blev uppfläkt av en av en stor spricka. Mm. Det Wow. <laughs> var det var det var verkligen wow. Ja, eller och... säsong 4 i Fortnite är med att ju slog ner i kartan liksom. Precis. Ja. <laughs> <laughs> så nej ja, men det är ju det är ju precis så så och, och det, det är återigen då bortsett från tv-serier mm. så det är ju en sån sak som är väldigt väldigt svårt att göra i i litteratur i allmänhet eller liksom kultur i allmänhet. För att ja det är väl möjligt visst också då en bokserie kanske som du kan ändra men det är återigen då du är inte du med och skapar det här. Du är exakt. inte med i liksom vad det är som händer. Mm. Det blir ju en helt annan grej när du är en spelare som lever i den här världen som förändras på detta sätt. Ja, när du mm. också har en påverkan på världen. Ja, precis. Ja, exakt. Så att ja, nej, det är. Ja. Men om vi går tillbaks i till Fortnite och nyheter ja. då, det ja. var ju så att jag skulle titta på en nyhet med Patterson som det visade sig att nej men halvt i minnet vi började spela in <laughs> dro med <drogande> bloggläggarna. <laughs> Och, och det är ja, precis. Jag fattar varför sen. Ändå höll jag lite på den. Ja, mm. ännu värre när du säger det. Och det är ju nämligen så att Fortnite ska få ett nytt spillläge. Yes. Och det kommer redan imorgon. Ja, precis. Imorgon med andra ord onsdag. Det kommer det kommer ju onsdags. Jo det. Eh och det är nämligen high stakes. Yes. Du som har skrivit om det, vad är det? Ja, där ger du med då. Ja, du är jävrall. Jo. Så är va. Det som har varit på PC i Fortnite nu det är ju det här Battle Royale-läget. Det är ju alla mot alla och den som är kvar sist vinner. Ja. Men nu kommer de att testa ett helt nytt läge då där poängen är... Det är ju high stakes då. Mm. Och det ser ju ut som rena Payday-varianten eller Oceans Eleven-filmen. Liksom. Handl allting handlar om att det kommer att vara... Du kommer att spela i squad om fyra. Mm. Det kommer att släppas kassaskåp på kartan. Fyra stycken. Ja, och det handlar helt enkelt om att tas till kassaskåpet plocka ut den här diamanten som finns i och lyckas fly och överleva. Mm. Ja, och om jag har förstått det rätt så kommer det inte bara för att det är fyra kassaskåp innebär det inte fyra diamanter utan det skulle väl bara vara en diamant. Det kan vara så, ja precis. För det är inte helt spiket med detaljer och sånt som Nej. jag har tänkt det. Men det är... Det, det handlar om att titta diamant och fly. Ja, precis. Och och jag som har spelat PV-delen lite då. Eh, jag har ju bland annat spelat grejer som heter Deliver the Bomb mm. och såna här grejer där du först måste försvara ett ställe som skapar en bomb mm. och sen går den här bomben på räls. Du måste försvara för att komma till kanonen som du sedan måste försvara för att den ska skjutas iväg. Aha. Så jag kan tänka mig att de kommer ha något liknande koncept med Dia Batman. Den borde det vara precis. För, för att jag läste då att diamanten måste förslas. Mm från från skåpet då till uh, getaway vehiclet mm. så att säga och det känns som att de kommer göra något liknande som just i Deliver the Bomb Precis. eftersom då redan har konceptet där och frågan är för men det enda Ford då rätt som finns i Better Real League i alla fall det är ju en golfbil det är just det. inte som är bra getaway video. <laughs> Nej. Nej. Och inte heller den nya Enterhaken liksom. Det måste ju vara något mer. Ja, precis. Nej, det, det. ser det vi fram emot vi spännande. spännande. Ja, just det. Det är så är också att 2018-2019 är ju året av de av Enterhaken. Exakt, Enterhaken år <laughs> äntligen. <laughs> ja, som vi har äntligen. längtat. Och sen också uh, något en, uh, något annat häftigt då i high stakes att de har mm. redan gått ut med att uh, de här grejerna kan du få till Battle Royalen. Ja. <laughs> så att du kommer bland annat kunna få en kofot istället för att springa runt med din pickaxe. Precis. Och eh uh, Det var en ny glider också va? Ja, precis. Ja, en ny glider ska man få som är inspirerad från uh, Highstakes då. Precis. Jag tror även det var en så ny sån här trails också när du faller ner ah. som är uh, med sedlar. Ja, ah, det är ju riktigt nice. <laughs> det är nice. Så det, så det är sån här ett levande spel. Kommer det bara att vara temporärt då eller Nej, de alltså de här rent kosmetiska grejerna det kommer ju vara kvar så. Men frågan du, är jag tänkte på game mode spelläget. Där ja. de de säger att det är ett LTM och det är limited time så ja. det kan vara att det är tillfälligt faktiskt. Ja okej. Okay. Ja men fast man vet inte med många spelföretag. Nej, jag menar precis, precis. Fortnite skulle inte ha ens göra ett gratis battle royale från första Nej. början. Utan <laughs> ja. det var helt 100% ett PvE-spel. Mm. Men sen släppte de sitt PvE-spel i samma era som Battle Royale slog igenom genom hela världen. Exakt. Så de hakar på det. Och det är ju vi tacksamma för. Verkligen. <laughs> du, du spelar, äh, ni spelar på Switchen va? Ja, Xbox och eh, Switch. Ja, Xbox och Switch. Ja. Så samma var det på Xbox och nu är jag på Switch. Det, hur? <laughs> hur? Hur? <laughs> jag kan inte spela sådana spel utan att ta igen på det mus. Nej, det går hur bra som helst. <laughs> hur? Hur? Ja, jag ser jag ser inte heller hur det skulle fungera faktiskt. Nej, det funkar hur bra som helst. Ja, men äh, det det. jag nej, men det, jag tror det är vana sak faktiskt och framförallt ja. på switchen när jag börjar spela man tänker även då kör liksom i handhållet läge. Det är ju inte att rekommendera utan det gäller ju att ha en gedigen kontroll. Ja, okej. Okay. Så att i switchen är det ju Pro Controllen som gäller. Ja, okej. Okay. Ah, ja för jag har faktiskt tagit ner det till switchen nu men jag har inte mm. testat den. Precis. För att jag fick något problem som jag jag googla och det visar sig att det är inte bara jag utan hela världen har det här problemet. Mm. Det är att har du spelat andra Fortnite mm. och du försöker logga in med ditt konto så ja. kan så så kan Nintendo tycka att nej. Framförallt om du har kopplat det till ett PlayStation account va. Om du har kopplat det till ett PlayStation account så är det låst. Då är det helt låst det precis. Ja, då får du inte använda det. Det är ett, ja, ja och det är ett så nysätt för att stoppa cross uh... konsol. Och ja, mm. det måste vi nämna också. Det kommer ett nytt uttalande nu i veckan. Ja, ja sån sån crossplay funkar ju i Fortnite på ja i princip alla plattformar för utanför utanför utan ja. PlayStation ja. själv. Yep. Och det har ju vet i tidigare strax ah, ja men det nej men det är mer en ekonomisk fråga liksom. Nej men vi det är en säkerhetsfråga det har kommit. Men nu har ju faktiskt Sony's VD i veckan uttalat sig och sagt att nej nej men det handlar bara om att PlayStation är ju den bästa konsolen. Yep. Vi vill inte mm. <laughs> <laughs> mm, inte bra. Det är så här rövhats varning alltså ja, verkligen. <laughs> och jag vill det... att PlayStation. Ja, det är så och... det ändå så jag han är VD han skulle liksom ja det är klart han ska säga att PlayStation är bästa konsolen självklart. Men liksom nej det rymmer inte, det det sätt, inte liksom. så snyggt. Och grejen är att hår drar du det så så är ju det jättesmart av dem för att de tjänar spelare på att behålla det. För att du kommer alltid ha sådana som bara har Playstation. Du Jajaja. kommer alltid ha sådana som bara har Nintendo och så Xbox och så. Mm. Och han mm. håller ju kvar sina spelare försattat. Jag jo. tror man förlorar väldigt mycket goodwill på det och liksom ja, allment eh för menar det roligaste sättet att spela det är ju tillsammans. Jo, det, det går ju inte. Det. Och det och det är visst det kommer nog säkert fungera nu under PlayStation 4 men nästa konsol sen av mm. dem för om de fortsätter ligga på att nej men vi ska inte ha någon crossplay. Precis. Då kommer ju folk faktiskt börja gå över mm. för att de här 4 5 exclusives de har som är värda att skaffa konsolen för kommer inte vara värda att skaffa konsolen för om man inte får spela tillsammans med dem. Ja, exakt. Så att, ja jag tror att det jag tror att det är ett dött koncept att att försöka hålla kvar sina sina folk genom att inte ha cross. Ja, cross man måste play. öppna upp lite liksom. För det är ju samma sak och i Rocket League, det är väl samma upplägg där. Ja. Eh uh, ja. i Rock, Rocket League är det faktiskt ett uh, av två spel som så ni tillåter cross. Uh, ja, alltså. de tillåter det ändå. Uh -huh. Ja, ja. okej. Okay. Även med Xbox och Switch? Jag kommer inte ja. ihåg vilka de har crossplay <laughs> på. Men, men det är PC någonting i alla fall, men PC. Ja. För jag vet att det var vad är de heter som utvecklare, Psyonix. Mm vill du säga? Ja. För vi vet de, jag vet inte om det var en en kupp eller vad man ska kalla det, men de har ju vid något tillfälle råkat aktivera crossplay. Mm -hmm. För det var ju några spelare som upptäckte att men var fasen det funkar ju och sen försvann det efter bara en liten stund. Det det råkade ju de göra på Fortnite med. Jag ja, precis. De vill bara visa liksom att det är inte vi som stoppar utan det är så ni. Ja, ja, ja, precis. Så det, det är inte några tekniska problemet liksom utan Nej. det det är rent liksom. Och jag jag gillar ju sättet så, som åtare spelarna kommer på att uh. det där är fel konsoll för det står ju inte att du spelar på den här konsollen. Däremot så till exempel i Fortnite så mm. upptäcktes det av en sån enkel anledning att Xbox kan inte ha mellanslag i sina namn medan oh. PlayStation 4 kan ha det. <laughs> så istället för att det var bindestreck och underline så var det bara ett mellanrum och då börjar folk bara vänta lite du ska inte kunna ha det användarnamnet på den här konsolen. Det är ju bra. Ja, och på så <laughs> sätt går de på att men det där är ju PlayStation. <laughs> <Det> är skitkul. <laughs> för när vi ändå är inne på och snackar på eh um, online funktioner och sånt här nu då mm. så är det ju nu är ju det september. Och då kommer ju Nintendo släppa ut sitt betalsystem för online på Switchen. Yes. Vad tycker vi om det? Nej, vad tycker vi om det? Jag, jag det är lite vågat det då som de har gjort nu. Mm. För jag menar sån succé som Switchen har blivit. Mm. Och det har varit ett helt öppet liksom att här finns det ingen prenumerationstjänst och det är liksom online gratis och så där. Fast och det nu... ligger ju ändå i rätt tid att göra det. Jo, precis. Och sen nu så ska man då helt visstingen så får man ju mer mycket ge detta liksom men det kan vara lite lösa lägga på betalning på när det känns som var gratis så länge. Jo, men det har de ju faktiskt sagt hela tiden också. Ja, men frågan är om det det är någonting med en man som vet om det. Nej, nej, nej, nej, det håller jag väl med om. Ja, men... så nu gjorde ju det precis. Ja, va? Ja, PS3:an var gratis. Ja, jo. Och nu har vi på PS4:an då får betala för det. Ja. Precis nu. Och det är ju faktiskt ändå rätt färskt. Mm. Jag tror ändå så att det är nog lättare idag kanske visslingen för men mm. folk jag har väl vänjats vid saker och ting kostar liksom om att man ska betala för en tjänst. Och det och det, och det är ju alltså det, det är ju serverhallar som ska betalas så så att Precis. det liksom Jag har ändå väldigt ont av det för jag, alltså har jag köpt konsolen, har jag köpt spelet, har jag betalat min internetleverantör och min elräkning mm. ska jag betala ännu en gång för att kunna spela mitt spel. Ja, jo det det mm. jag förstår precis och jag håller med. Ja. Det det men den den bleka sanningen är ju tyvärr att saker i kostar. Ja. <laughs> Sen får man ju visstligen tillgång till ett arkiv med retrospel. Ja. Så det ska ju de ha ett jättepluss för. Som kommer oh, utökas våra ja. verkar som på precis dem också och inte bara för just nu är det bara NES 20 NES spel tror jag ja, det var, va? Det var nog de någon som första. Men de pratar ju om att de förmodligen ska utöka det här till bara SNES och N64 upp till har jag till och med hört ja. folk prata om. Wow. Så att det är att få lite N64-spel till Switchen hade varit jättekul. Bara Aj, det gör det ju värt liksom. Jag känner ju med en gång ju så här, ja ah, men Golden Knight till Switchen. Ja. Mm. ja. <laughs> tack igen, tack igen. Nej, för utöver det så är det ju egentligen bara alltså möjligheten att spela online och lite cloud save och såna funktioner som. Jo, och kom den, det kommer innebära. Och den är ju inte så dyr jämfört med sina Nej, konkurrenter heller faktiskt. Nej, det är ju det som är nämns faktiskt. Eh, den kostar om man köper ett sån här familjepaket som du kan knyta till. Jag tror att det var upp till åtta stycken eh konton alltså mm. alltså vet inte ändå konton då mm. då kostar det 400 spänn om året mm. och det är ju ändå det liksom det är ändå överkomligt jämförsvis med Sony det. som kostar liksom 1 och 4 per år eller vad fan det är men för mig som inte spelar switch varför vill du ha åtta konton familjemedlemmar familjemedlemmar Jaha, du kan det. ha en kollektiv för varje ja ah, ja men familjen hade jag ju bara räppte tänker jag då ja, du kan ju ha en som är en liksom. för hela familjen. Ja, man kan ju göra så. Ja. Man kan <laughs> då, då, och då då kan ju dina man... stats först då ja. alltså. Ja, det är. men men sen medan sen men sedan Sverige är det ju så också då att, att du kan ju betala för inte en familj också. Du ja. kan betala för ett konto. Det finns ju ja. såna enskilda konton och då då kostar det ju mindre. Ja. Mm. Och då kostar det vad är det 100 kr per, per år. Ja ah, ja, men det är något lönt. sånt har aldrig aldrig det var, var nog extremt lågt men ja, vad ja. det brukar costa så att det så, så. och det kostar jag tror att om du bara, bara vill betala en månad säg att du precis har köpt ett spel och du vill testa hur ser hur det är online för att det är mm. det enda online spelet du har då kan du betala för en månad och det kostar 1 dollar och lite 9 öre eller lite 9 cents liksom det här. känns som en symbolisk summa liksom så att det det känns så mycket mer än vad Det skillnar från mm. både Microsoft och Sony som faktiskt har ganska stora priser på sin mm. online tjänst. Ja men å andra sidan så får du ju också då större titlar med de spelen än änd ja, det är ju ganska mest typ där. Man får ju faktiskt spel också liksom. så att man får det på Sony också idag. Ja, ja, får det. Ja, okej. Okay. Ja, ja. jag jag har inte de senaste konsolerna förutom Switch. <laughs> jag jag jag är så här PC och Switch. Nej, That's it. Så så, så det, är, det är lite så där fram och ja. tillbaka och ja. Ja, jag ja. jag tycker det är tråkigt men man förstår varför man, förstår, man varför förstår varför och det är en symbolisk summa precis ja. så att det, det det är ändå det är ändå det är ändå okej okay, liksom och sen kommer ju även appen ja. till smartphones också och den ska ju förmodligen då mm. kunna erbjuda någonting extra liksom är en, ja. en förlängning precis det var det var det här jag pratade om förra gången ja så <laughs> som, ja, som som jag inte som jag inte riktigt visste vad jag bara jag pratade om och det, men mm. det var ju den här appen som som ja. kommer finnas då men det då är det för voice chat och allt möjligt sånt där väl har ja, det ska det vara och lite klassiskt liksom kolla lite stats och även typ som jag förstod som starta nedladdningar och göra köp och såna grejer. Ja, du kan göra det via appen direkt till så att du har liksom din du, du har din switch dockad hemma så Precis. kan du liksom köpa spelet det på jobbet. Det finns riktigt en om det. Ah. De är Nintendo är ju lite luriga som alltid liksom men mm. Det ska vara de ska erbjuda mer tjänster än bara voice chat och liksom en vänlista liksom. Mm. Det låter faktiskt väldigt intressant. Det är ju intressant. Oh, jo, ja. det blir ju det blir ju det och de måste nästan göra det för att komma in och göra sån här ja. liksom grej så pass late in the game ändå. Även fast det inte är så late mm. in the game. Det är ändå bara vad är 1,5 år sen, <laughs> <laughs> Jesus. Jesus jo. Tidigt mattin år. Ja. Ja, ja, nu nu kände jag mig gammal helt plötsligt. Ja, det är det också. <laughs> ja, det är. Ja. Ja. ja. Men Ne men då inne på Nintendo nyheter och sånt. Det är väl egentligen ingen nyhet, det är väl mer jag som är lite nyfiken. Eh det är ju så här att Nintendo har ju en riktigt stor butik, en plats i världen. Ja. Och där har du varit? Ja. <laughs> då pratar jag ju om deras flaggskeppsbutik i New York. Yes. Det för, för mig alltså det är det är ju otroligt. Vi pratar om alltså en Nintendo butik på 900 kvadratmeter. Yes. Kristallmjöbar. <laughs> ja, det är väl det närmsta man kan komma liksom spel eller Nintendos Mecca förutom huvudkontoret liksom. Ja. Så är det deras flaggskeppsbutik i New York. Det finns ingenting du inte hittar där när det kommer till Nintendo. Nej, ja, jag tror inte det. Och sen framförallt där du hittar där finns ju ingen annanstans så att man får ju passa på och shoppa när man väl är där man ja, vill väl där. Åh herregud, <laughs> det är ju så otroligt. Ja. ja, för jag jag och var i USA förra året, förra hösten och vi lyckades tajma in så att vi var i New York när Super Mario Odyssey släpptes. Det var, det var ju det var ju inte ens meningen utan vi vi bara råka tajma in där perfekt liksom. Ja det är ju ascoolt för det måste ju det ha varit var ju ett menat, en nu större gippor då. Ja det var ju sånt event liksom. Det var ju så mycket folk och det var Super Mario var där och det var liksom de hade uppe så här husvagnar de här stridsvagnar ifrån spelet och ja, det var riktigt häftigt. Hur, hur fick de honom från röret utanför Bergssala till New York det undrar jag. Nej, jag tror han fick en sån eh, första klassbiljett bara. Ah ja, men <laughs> ja. för jag har ju sett honom där. Han ja, står ju där ja, han liksom hänger han hänger där. Ja Nej, men det, men det, det... var väl verkligen en upplevelse faktiskt det. Ja jag jag är avensjukt ska jag säga dig. <laughs> dit <laughs> måste man åka någon. Om man, om man har chansen och liksom ska till USA så och närheten av New York så börr man åka dit om man är är du inte är i av New York så åk dit ändå. Ja jag visste. <laughs> <laughs> ska du till Mexiko så är du typ där liksom. Och ja, dit bara. Det är ju rätt halva av jordkloten liksom ja. så att. Precis. Ja, precis. Alltså vi över höstas så det blev att man shoppa lite och så där för det menar det går ju liksom det känns som man går liksom runt och bara så här tappar hakan och bara åh kolla där, åh kolla där och sen har de ju lite utställningar och såna grejer också så ja, att det, det var kul. Ja, men ja, det är otroligt. Jag tror inte jag tror inte min plånbok skulle må bra av att åka dit. <här> <här> nej, det, det är sånt man droga. får ta. För <här> det, <blev, här> det blev det blev det dyrt. Det blev alltså allting har ju sitt pris va och saker det får ju kosta. Ja, ja det var det var verkligen värt det. Ja, herre. <laughs> sen, sen var ju min storebror där i våras och då skickar jag med han ett uppdrag. Så jag gav vi han en budget på 1000 kr och sa: "Handla åt mig ja, och kom hem med det. mystery bag." Aj herre. Det det pratade ju om i avsnittet när du gästar oss förra. Ja, just ja, det, just det, just det. Så det det är riktigt häftigt. Så om man är nyfiken på vad som finns i den goodie baggen så kan man dels lyssna på det avsnittet och dels gå in på spelbloggen och ta sig in till. Det kan man absolut göra. Det tycker jag att man ska göra. Det tycker jag definitivt man ska göra. Framförallt vill vi se bilder från Racefesten av Super Mario Odyssey också. Och det är också väldigt häftigt. Mhm. Mm det finns alltså också på din Det finns också på spelbloggen. Ja, ja. Och vart hittar man din spelblogg för alla som är inte insatta? Ja, just det, kan vi ska nämna. Det är ju spelbloggen på Borås Tidning då. Mm. Adressen är spel.blogg.bt.se. Ja. Kort och gott. Daj ja, men, enkelt och bra. Och den kommer ju självklart också bara länkad i. Ja, i avsnittet. Ja, ja. ja det är perfekt. Men andra nyheter så EA ännu en gång har levererat ett Battlefield för sent. Det är lite standard med Battlefield-serien mm. att vi vi skjuter lite på det. Ja, ja som, som ni märker på de skratten i investerionärerna. <laughs> ja, det är väl mer regeln än undantaget. Ja. Ja, ja, precis. Så istället för att vi får det 19 oktober så är release datumet nu uppskjutet till 20 november och det är att de känner att de har lite li, lite för mycket glitchar och grejer som de gärna vill finpolera lite och så där så att vi blir nöjda med spelet mm. när det kommer. Ja, och det då de hamnar ju lite i en speciell sits nu också då eftersom de släpper ju sitt spel försent. Försent och och <laughs> inte samtidigt som alla andra titlar som är planerade runt det här datumet då. Precis, det är ju nämligen så att i uh, oktober och november så har vi flera titlar som är väldigt stora. Mm. Och det är ju bra om man är med i de släppen så man inte hamnar på efterkälke och sånt där. Ja. Och då har ju vi Red Dead Redemption 2 som kommer i oktober. Ja. Vi har Hitman 2 i november. Vi har Fallout 76 i början på november och vi har då 12 oktober har ju vi Battlefield största konkurrent och det är ju faktiskt Call of Duty Black Ops 4. Just det. Och det blir ju lite så då att det här blir på samma lön. Ja, de det är också. <laughs> ja, så då måste man ju välja lite grann där och vill det. man vänta eller Precis. tar man notta de andra före? Mm. Och är man så långt inne i de spelen att man Ja, men jag har ju inte tid att spela Battlefield 5 just nu, jag får vänta med det. Det mm, ja. Men nej det det kan vara avgörande faktiskt. Ja, men. Men å andra sidan man kan gutta sig åt att de flyttar inte på sitt open beta test. 6 september får vi fortfarande open beta. Ja. Mm. Har dock inte hittat någon information om danbetan blir förlängd. Eftersom de skjuter spelet en månad är de riktigt smarta så förlänger ju de den öppna betan. Då tappar de inga spelare för då håller de den öppna betan gratis att spela till spelets släpps. Mm. Så det ja, ska bli kul att se hur de har tänkt sig. Och de har stängt beta nu va? Yes, nu har de stängt beta. Ja, men och så 4 september öppnar den öppnar betan för de som har förbokat och ha och även de som har EOS special prenumeration som jag inte kommer namnet på. Ja. Ja, <laughs> precis. EA Access va? Alltså ja, premium eller access. Origin ja. Access tror jag det va. Ja, Origin Access kan vara ja, okej. Ja precis. Ja, jamen. Så mm. de får börja 4 september så två dagar innan de andra har mm. öppna beta spelarna då. Ja. Spelar ni Battlefield? Ja, väldigt mycket. Väldigt ja, ja, mycket. Vad tyckte ja. du om uppband? Mm. Jag gillade 1:an eller 1:1:an, jag gillade 4:an. Jag gillade 4:an. Ja, 3:an ja. var min favorit. 4:an funka sen 1:an blev jag bara jättebesviken på. Jag är helt på din linje också. 3:an hade jag spenderat väldigt många timmar med. 4:an lite mindre, 1:an nej. Nej. Jag <laughs> spelar ni 2:an. Ja. Ja ja, det var är. det bästa. Jag glömde det. Ursäkta. Ja, nej, men jag håller med dig. Men annars lyssnar då blir det här. Jag turnerade ju när jag spelade 2:an till och med. Åh oh, ja. <laughs> så jag älskar det spelet. Det jag tror jag har ja över 2000 timmar bara på Dragonwell. Mm. Mm. Så <laughs> oj, men den är bra. Jopp. Och det är fortfarande så här varmt spel min jag har från 3:an. Då sen när det släpptes när Game Log var här i Borås mm. på storstorget. De hade ju öppet vid midnatt. Just det. Ja, i man. Vi var ju där liksom man fick köa och man fått dit lite så här folk som cosplayer militäre liksom och har ja, va så grymt. gött. Sig man här mitt i natten och fick spela Battlefield 3. Ja men ja. alltså. Jag var ju där när de gjorde samma sak fast med Eh uh, vi släppte. Ja. När de släppte Wii konsolen. Och då tänkte ju jag och jag och Joje tänkte det att ah, ja men vi åker ner en stund tidigare så är vi är där men vi kommer nog inte vara först för vi ändå åkte inte dit liksom flera timmar tidigare. Så vi kom ner kanske kan det varit en timme en halvtimme innan de skulle faktiskt öppna. Helt tomt. Oj. <laughs> inte en chef där. <laughs> kommen nämme våra liksom såna här vikstolar som vi har med oss hemifrån så sätter upp dem där och bara ja här sätter vi väl här och väntar sen så började det droppa in lite folk då men, ja. men det var det var alltså och samtidigt så hade vi liksom sett på nyheter bland våra vänner och sånt som liksom ja men nu nu sitter man i kön alltså typ 3-4 dagar tidigare. Ja. Mm. Folk tältar ju och grejer för att Och så kom vi matte till stora torget i Borås. <laughs> inte en kotte. Nej, precis. Så det var det var ju så att vi vi tog vi tog självklart en bild på det. Sen mm. liksom och skickade till till det var bemaniforumet vi hängde på då. Ja. Det var dans den slags revolution grejer. Eh så kanske sj självklart postade vi upp en grej där då. Och, eh, och tyckte att ja ni som har suttit och väntat i fyra dagar, ni skulle varit i Borås <laughs> <vara> istället. <laughs> Klockret. Ja, det var andra tid då. Ja, det var det. Det var mm. kul tider. Ja man inte kunde förboka utan man var tvungen att vara där precis. Ja. Eh, å andra sidan så är det ju kul om man kan förboka för att just då, då får man ju sina grejer. Det är ju lite smidigt också såklart, men det det är lite skärmet också att kunna vara stå mm. i fysisk kö. Vi eh, gjorde ju en chansning när det kom till switchen när vi köpte den. Då hade vi inte förbokat. Mm. Så vi åkte ju ut samma dag som den släpptes och, och försökte hitta den någonstans. Ja. Ah. Så hittade vi ett, jag tror det var två exemplar kvar på Elgiganten som vi fick tag på. Att det var svårare att få tag på Zelda än vad det var att få tag på Switchen. Ja, så att det var svårare att få tag på Zelda-spelet än eller Breath of the Wild än vad det var att få tag på för <laughs> den faktiska konsolerna spelare på. Mm. Köpte in för lite kopior av spelet. Mm. Mm. Men å andra sidan du kunde ju köptan digitalt om du inte fick det, men det vill man ju inte. Man Nej, vill det vill det man ju liksom inte. Det. Precis. Vill ju ha i alla fall första spelet vill man ju ha på första hyllan liksom. Ja men precis så att det syns att man har en Switch. Jajamän. Ja, men ja och nu pratar vi ju om spelnyheter. Ja. Och det har ju faktiskt kommit ut en annan väldigt ny häftig grej här som ju faktiskt har peppat ganska mycket för tidigare speciellt när vi såg eh, av misstag hela på sen men av, av en slump för att vi hade vi hade egentligen missat att titta på eh PC Gamer panelen på E3. E3. Ja men ja, ja. Och då hittar vi hittar vi ju den här och vart fundna titta på den och titta på den och hitta det är ju några häftiga saker till exempel den här high speed vad heter det? Ja. Shark, Shark Piggy. Ja, just det, Shark, Shark Piggy-spelet. Ja. Jag såm inte kom ihåg på namnet nu på nu. Nej, men det var ju häftigt. Men Amen. sedan så blev ju framför allt ställda över en nyhet som de hade hållit jättehemligt. Ja, och det är ju någonting som vi har väntat på sen 1997. Ja. För <laughs> faktiskt. Och det är ju en uppföljare till Theme Hospital. Ja, som de kallar för 2 Point Hospital. Och vad 2 Point Hospital eller Theme Hospital är då är det alltså du du är en föreståndare för ett sjukhus och du ska ta hand om, du ska bygga upp det här sjukhuset från grunden och du ska anlita personal och allt möjligt och få det här till att funka. Ja, du ska bygga och underhålla ett sjukhus? Ja, och det låter ju inte jättekul. Nej egentligen inte nu när du säger det så här. Men det är ju så att de här sjukdomarna som du behandlar är ju inte vanliga sjukdomar. Det här är ju hittepå sjukdomar som är ja du är, har lightheadedness så är det alltså en person som har en en, en lampa. lampa som huvud. <laughs> du det, du har pancickness. Ja det det är inte krångligare än att du har en kastrull fast på huvudet. Av någon <laughs> anledning kan du inte lyfta av den utan måste ha en kolossal maskin. <laughs> och så vidare och så vidare. Du kan ja. du du har mime syndrom eller någonting där också. Ja, i män, du blir skickad skickad till psykologen för att bli av med det. Du har clown syndrom som du blir skickad till en speciell avdelning där du har byggt upp clowntält och grejer. Det är massa skumma saker. Så att jättemycket sån här roliga Vad ska man säga? <hör> Väldigt mycket ordvitsar i de här. <laughs> oh ja, det är det. Det är grymt mycket ordvitsar och grymt mycket humor. Och du har, hela tiden så har du ständigt, som jag inte kommer ihåg namnet på nu, hon på sjukhuset som sitter i en mikrofon och ropar ut alla saker. Ja, annonsen. Mm. Liksom. Annonsen, ja. ja. Du har en annonser som är med dig genom alla sjukhus i hela spelet och annonsar saker i tid och otid. Saker som du faktiskt kan lyssna på och få tips på grund av att saker och ting händer. Och sen ren jadra skit också som man bara sitter och skrattar åt. Som när hon sit, sitter och berättar att om ni inte har pengar och kommit i sjukhuset så ser vi er inte som patienter och <skratt> <skratt> lite såna ropar hon ut typ till Hello America. <skratt> jo <Ja>, precis. <skratt> så att ja, och det här är ju det här är ju ett spel då som sagt. Det är en spirituell uppföljare till till Theme Hospital som är ja. originalspelet då. Mm -hmm. Vi har ju spelat den ganska det är ganska mycket tillsammans när vi var mindre. Eller I, i alla fall de här theme spelen, theme park har vi spelat väldigt mycket tillsammans. Ja, ja. Vilket vi fuskar väldigt mycket i också. Nej. <laughs> det har vi aldrig, <laughs> aldrig. gjort. Ja, vi vi är ju vi är ju lite såna att när vi sp spelar de här spelen så vill vi vi vill bygga allting så fort som möjligt för att vi vet att ja men det här behöver vi för att vi kommer vi kommer behöva det i framtiden så vi bygger det med en gång. Det är bara det att pengarna räcker ju inte då. Nej sätt. alltså i de här spelen de är ju ändå så pass avancerade så att personalen så ska ju ha sin lön och skatter och dylikt och saker kostar det är driftkostnader och såna här grejer. Ja. Så bygger du för fort, då då går ju det minus ja. på kontot. Ja. <laughs> så jag tycker jag alltid när det kommer till såna här spel liksom så det finns ju alltid den här tendensen att när man har spelat lite för länge att man drar in kanske en orkan eller mm. en pest. <laughs> ja. Det finns någon liknande liksom i 2 Point Hospital då. Jag vet inte än för att mm. jag är på måste ju räkna på för det? jag är på femte eller sjätte i sjukhuset mm -hmm. och och jag har vi har inte jag har inte fått något sånt men däremot så ha ändra dem så att till exempel att platserna är kallare där du har byggt det här sjukhuset så att du måste tänka på att ha element och dylikt. Eh mm. uh, jo, nu kommer jag på en förresten som jag totalt bara försvann. Jordbävningar har jag varit med. Om. Ja, det finns. Ja. Ja det var vad med om. Sedan så har du ju också sån här att spelet ger ju dig möjlighet att göra utmaningar, vilket också kan göra det svårare för mm. att du kanske inte har se och så många rum för att ta emot se och så många patienter som spelet tycker att här är en utmaning för dig. Du kan till exempel få ett brev från ett annat sjukhus som säger att å nej, vi vi har problem. Vi har fått in en clownolycka. Vi har inte ett tillräckligt stort sjukhus för att ta hand om de här. Kan vi skicka dem till er? Och så får du välja ja för att acceptera eller nej då och man tjänar ju mycket happiness och pengar och såna här saker då om du lyckas men du kan även få väldigt dålig pu publicitet av att misslyckas. Det är klart. Så att det finns ju mycket såna saker då som man kan mm. man kan utmana sig själv med. Ja men jag, jag har inte ett sånt här rum nu, då kanske man inte ska acceptera det för att man inte har tillräckligt med saker för att behandla. Och såå samtidigt som man kanske står där med men jag har tre såna här rum. Det är klart att jag kan ta hand om de här åtta patienterna så kommer det det löser jag ju på en handvändning och då är det ju ja, man får, man får vägar liksom. Ja, i man. Mm. Och sedan så är det inte bara som sagt sjukhuset då utan det är ju även personal som kanske tycker att ja men jag har en utmaning till dig. Jag jag jag har alltid velat se mycket pengar, inte nödvändigtvis spendera dem, men jag har velat se dem. Så skulle om om om sjukhuset kan tjäna 100 000 dollar på den här tiden så skulle det vara jättehäftigt. Då mm. ska man acceptera det då och så. Ja. Du kan få massa såna olika konstiga mm. utmaningar plus, från så. Plus att de gnäller på det också till exempel att eh, sjukhuset är för fult jag vill inte jobba här. <laughs> Lunchrummet är för litet. Jag har för dålig lön. Mm. Jag vill bli utbildad annars tänker jag inte jag jobba kvar här. Det var som om de spelade Rollercoaster Tycoon och folk så här, "Åh, det är för mycket spy överallt." Det är ju något att klaga mm. på. Nej, jag jag har problem med jag hade problem med ett sjukhus för när när dina patienter dör, mm. då blir de spöken. Mm. Blir de. Och mm. det är inte populärt bland andra levande patienter. Aha. Så då behöver du en eh vaktmästare som är utbildade i spökjaktning mm. för ovortagarna i den här rackan. Och du vet innan jag fick tag i alla de här spökena och sånt då alltså de störde ju hela mitt sjukhus alltså folk sprang ju personal och allting. Var det så många som dog på ditt sjukhus? Nej. <skratt> <skratt> <skratt> Inte längre. Ja okej, okay. ja. nu Ma nu är det bra. <skratt> en annan sak som är lite kul är att man kan ju även göra utmaningar mot varandra på nätet. Ja, ah. det är ju så att du har ju en leaderboard så att alla dina vänner som spelar det här, du får se det är ju olika sjukhus, olika banor, olika sjukhus. Eh mm. så du får se att okej, okay, din väns sjukhus på den här banan ligger i den här förtjänsten. Eh mm -hmm. personalen är så här nöjda, så här många dödsfall och sånt där som så man kan jämföra med varandra. Mm. Kul. Sedan så finns det även specifikt att man kan utmana varandra på olika saker. Jag vet inte riktigt hur det fungerar än. Jag såg detta igår kväll nämligen. Men jag tänkte att vi ska testa det någon då här nu. Ja, det ska vi lätt göra. <laughs> Men har har detta släppts på Steam eller Ja, ja. Eh jag tror att det finns till andra saker också men jag skulle säga att det är lätt att spela på Steam ja. just eller på dator just eftersom det är så mycket du ska ju bygga rum och markera med liksom en muspekare och ja, så där. så det blir det blir ju väldigt naturligt för en för det finns till Mac eller det bara finns till Windows. Ah, jag tror att minst jag, finns, jag tror att det på. finns både till Mac och Linux faktiskt. Mm. Ja, det hoppas jag det är faktiskt lite imponerande om du gör det. Mm. Ja men jag tror det. Jag tyckte jag läste det här förut när jag kollade runt lite info mm. om det. Alltid en besvikelse som hittar spel på Steam och bara så här ja nej det fanns inte till Mac. Ja. Jo, jag kan förstå det, men mackar inte till för att spela på. Nej, men vissa spel hade funkat. Ja, men såna här såna här spel till exempel det ja, hade ju precis. definitivt funkat. Men nu har vi en PC med också just för den delen så att Jo, ja, ja det är jättebra. Eh Och sen är det så som vi nämnde då till exempel med personal och sånt att du får ju hyra din personal. När du öppnar ett sjukhus så har du ingen personal. Du måste ha assistenter som sitter och tar emot folk så skickar de dem till olika läkarrum och dylikt. Mm. Eh Och I början så är det inte inte så konstigt det här med personal utan man går in man får upp en personallista där du klickar i att nej men jag letar efter en doktor. Bra, klicka på den fliken. Och så får du upp massa olika doktorn med olika egenskaper. Mm. Sen kommer du längre fram i spelet och så öppnar du upp ett nytt sjukhus och ska lära dig om hur det är och träna personal. Och mm. då då får du bara anställa studenter både sjuksköterskor och och läkare då och de kan inte ett skit om någonting överhuvudtaget. Är det då folk där? Ja. För att du du du ska ju bygga rum där de tycker att nej men du måste ha en doktor som specialiserar sig på det här. Och jag bara men men mina doktorer kan inte skit så. <laughs> vad <laughs> vad gör jag nu? <laughs> så jag körde ett sjukhus ganska bra på bottennivå kan man säga mm. tills jag hade döda tillräckligt många för att ha råd och utbilda <laughs> min personal. Det, det är precis som i verkligheten. Nog mm, <laughs> så ja. precis men. Ja. Offra några liksom. Ja, ja precis. Eh ja. nu har jag det här är ett sjukhus som jag inte har kommit till ja, och jag vet att min fastmö har kommit till det också och gjorde exakt likadant. Hur gjorde det? Ja jag menar folk fick dö tills det så att man och, och, och sedan så kom hon fram till det att men vänta lite nu. Nu har ju min nu, nu är min cureness rate jättelåg på grund av att det är så mycket folk som har drött i det här. Jop. Så att det tar jättelång tid att få upp de här för du kan få olika ratings på ditt sjukhus också, 1, 2, 3 stjärnor. Mm. Eh och då tar det jätte jätte jättelång tid att komma upp till stjärna 2 för att det behöver du ha en viss cureness rate då för att ta dig dit. <laughs> Jopp, jag hade precis samma problem. Mm. Ja, det här är väl låter intressant alltså. Ja, ja, det är ett jag... fantastiskt spel och jag får ju faktiskt mm. säga det att jag spelar ju väldigt mycket. Ja. Eh men det var väldigt länge sen jag hade ett spel som nästan varje natt håller mig uppe till 4-5 på morgonen. Oj oh ja. Jag tappar klockan helt och hållet när jag sätter mig och spelar det, det är samma det är samma här det är, det är jättefarligt där ja. det, men det är ju samtidigt väldigt väldigt kul att komma tillbaka till en situation där där man fortfarande upplever sånt här även fast man har blivit lite äldre och lite jaded liksom. Mm. Ja att man fortfarande <laughs> bara kan helt och hållet tappa tappa klockan verkligen och bara Wow, vart ordent timmar på vägen. Då misstänker jag att ni ska spela lite ikväll? Ja, ja omtaglin. Jag menar om inte att mitt annat så kommer jag göra det imorgon väldigt mycket ja. för att imorgon har jag en sån här ledig dag som jag önskar. Då ska jag. Jag ska typa på att jag singlar slant när jag kommer hem antingen 2point hospital eller mm. Monster Hunter World. Jag kommer spela Fortnite. Ja. <laughs> mitt, mitt squad är hemma och väntar. Ja okej, okej. Shout out till Peach i Liro och Andy. <laughs> oh, oh. Ja, nu måste ni se att de lyssnar på det här. Ja ja, självklart. Ja. Uh. Eh Sedan så är det så också att den här rösten som du hör från från receptionisten ja. är ju inte den enda rösten som du hör. Nej. Det finns en annan en annan röst i spelet som pratar lite hela tiden. Du har alltså en radiokanal eh som gör reklam för olika sjukhus, ditt sjukhus och även spela bra musik och riktigt god radiopratare. Mm. Och det är ju så. Så går fastna för mycket. Och det är ju så att den här radiokanalen det är ju in-game musiken då så att det, ju, det, ju det det är det är det som är på radion på ditt sjukhus. Ja. Så det är det du lyssnar på. Mm. Men det häftiga då med den här rösten som jag har ja, jag har fastnat fan från början. Gilla han skarpt. Men men det häftiga var ju då att Ultrafail. Ja. Kände igen den här rösten. Ja. Jag, jag tyckte att det här rösten känner jag igen. Vad har han varit med i? Och då hittade jag att han gör den amerikanska rösten till Bigger Bob. <laughs> Vad? <laughs> jo. <Ja. laughs> yep så att ja han är, han har varit med i allt möjligt typ Star Wars och lite allt möjligt så där men men men Biggie Bob är ju det som han absolut varit med i mest och han har spelat Biggie Bob i allt. Snack om att byta bransch. Jag och grejen är att jag hade inte en tanke på det när jag när jag hörde honom för han är <laughs> den här coola amerikanska häftiga DJ:en som mm. snackar häftigt och är allmänt häftig. Mm. Det och sen bara byggare bob. bob. <laughs> ja, imponerande. Jag måste ju säga det också att spelet har ju verkligen fångat eh, filen av Team eh, Hospital. Jag skulle ju säga att uppskattar man Team Hospital när man var var yngre så kommer man älska detta också. Ja. Det det kunde inte bli en bättre ny det. release alltså maskettarna ja. ja. men det är ju nästan en ny release faktiskt ja. det det är ju det är ju faktiskt men det, men det det ligger ju, det. ju faktiskt skapare bakom uh, Bullfrog i det här med va? Ja ja men sen det är ju faktiskt så att de två som ja två av de som jobbade med Theme Hospital har ju gjort en egen studio nu Jaha. som är 2 Point Studios som har gjort det här spelet så är det är en halv spirituell uppföljare det, det är ju en spirituell uppförelse just eftersom de kan ju inte ha Theme Hospital Nej. som titel precis. eftersom det är ju EA. Ja, men. Mm. Mm. De de köpte ju upp uh, Bullfrog uh, 95 ja 2 år innan. Ah, Theme Hospital kom ut till och med. Ja, precis, precis. Och och det skapades ju av vad heter han? Peter som jag inte kan uttala efternamnet på. Malone. Precis. Malone. Och uh, Lars Edgar. Precis. De skapade ju det och sen blev de uppköpta av EA. Och ur det här teamet då sedan så så hoppade folk ur på olika sätt i ur bullfrågan när det löstes upp. Ja, Peter hopp, var ju med och grundade Lionhead Studios tillsammans med Mark Whibley som är en av de skaparna bakom det här spelet då. Mm. Ja, och sen kan man säga att de andra gick till två andra bolag. Eh, Macky Food Macky Food Production och EA UK. Okej. Okay så att det var lite no, Splitrat, splittrat det var splittrat. <laughs> ja splittrat så här Ja Ivan och nu då så här ja vad sa vi 97 ja, fram tills idag då det mm. är ju det är, det är ett par år det är ett par år <laughs> så har då eh, eh Gary Carr och Mark Weebly hittat varandra igen de har haft kontakten under alla de här åren som de har varit isär hittat varandra igen och börjat nu och jobba på de har de jobbar ju på Black and White och massa andra såna här liksom spel tidigare också. Oh, också en klassiker. Så att de har ju gjort väldigt bra saker tillsammans tidigare och nu då går de in och gör de ska helt enkelt det verkar som att hela poängen med den här nya studion är att göra fler theme games. Så ta de, upp de gamla klassikerna igen. Det låter de, lovande. Så de försöker nog hitta liksom sätt att ta sig in och göra de här spelen väldigt så ja, spirituellt spirituella uppföljare till andra mm. såna här spel nu också de. Och speciellt efter succén med bakom det här spelet som jag tycker att de har gjort i alla fall och jag hoppas verkligen att det säljt lika mycket som det förtjänar. Ja. ja, jag jag grät ju när Bullfrog blev nedlagt för att i samma veva som de la ner det så höll de på och släppa eh tredje spelet i en av mina absolutaste barnodsfavoriter och det är Dungeon Keeper. Mm. Vi fick ju Dungeon Keeper 1 och 2 och mm. i samma veva som de håll på och göra Dungeon Keeper 3 de hade till och med släppt uh, art och grejer till yeah, där. Yeah. Då låg de nere. Aj. Ja, så jag sitter ju bara, ja, ah, nu ska jag ha mitt Dungeon Keeper 3. Du För verkligen <laughs> hoppas att de att de gör ett spirituellt uppföljare till Dungeon Keeper 3 också. <laughs> ja. ja, det är ju inte alls omöjligt nu då. Nej. <laughs> Nej, det är faktiskt inte alls omöjligt Nej. att de att de ska göra det här. och vi vi hoppas på en en ljus framtid för 2point hospital höll jag på att säga men 2point studios. Ja precis. 2point studios. Mm. Och 2point hospital också. Ja, självklart. Ja, självklart. Ja, ja. Mer än så har inte jag att ta upp. Inte jag heller. Har ni någonting som ni vill säga innan vi avslutar? Nej, jag tror vi har fått med det mesta faktiskt. Ja, ja, det var kul att komma. Ja, ja. ja. verkligen. Ja. Vi vi har ju vi har ju några sista frågor som vi brukar ställa våra våra gäster också då som vi alltid avslutar med. Och det är ju eh till exempel då vi, vi framförallt riktat oss till eh, Dayne Kim eftersom Pettson redan har varit med tidigare och fuska lite. Mm. <laughs> eh, bästa spelet som någonsin släppts. Super Mario's World va? <laughs> ja, Stark absolut. Starkt svar. Mycket mm. mycket bra svar. Oja. Det kan man spela hur många gånger som helst. Det är faktiskt sant. Och Installer. alltid upptäcka något nytt liksom. Ja. Mm. Ja, är man. Det klickgrant. Ja ja. Det är ett väldigt bra svar. Ajman. Och sen så går vi också in då på vilket är ditt favoritspel minne? Oj, spelminne. Men ja. vi behöver ju inte vara från just det spelet utan så här mysigt minne som du känner att ja ah, men det här, det här ja. kom jag ihåg. Ja men när jag var yngre, 5-6 så där så hade vi ett gammalt eh, NES, SNES, NES. Jag kommer inte ihåg vilket det var vi hade just då. Nej. Men det fanns ett eh, spel man körde Mario Kart. Mm. Och jag kommer ihåg när vi fick den konsolen då satt vi hela natten och sansat vi hela vägen upp på morgonen och så runt igen liksom. Oh. Ja. Det var liksom ja. Då hade man aldrig haft ett TV-spel själv och bara varit hemma hos kompisar och så där. Mm. Det var ju riktigt fint minne. Ja, ja, det, det, ja det det är, det är, det. är häftigt. Ja, det är riktigt häftigt. Och sedan så riktade vi oss vidare till Pettersson här nu då. Ja. ja. Har du hittat något mer spelminne nu tillsammans med med med sambon? Sedan ni har börjat spela Fortnite tillsammans nu då? Det vi håller på att skapa nya minnen nu om man säger så i närtid så kan vi mm. se. Mm. För jag vet förra gången så tog jag upp det här med när vi spelade Super Mario World ihop. För det, det är sån där det var ju också ett av mina absoluta favoritspel. Ja. Någonsin liksom. För det som precis som du sa du, man kan ju upptäcka nya saker hela tiden och man kan alltid spela om det liksom. Mm. Och sen Men gillar det, jag ju det också att man kan faktiskt vara två spelare. Man, man precis. Precis. <laughs> precis. <laughs> Hur eh Hur hur hur känns det nu när ni sitter och spelar nu, för ni ni sitter och spelar på två olika konsoler men spelar ni inte tillsammans då? Nu är det Fortnite. Ja. Ja ja. Ja, vi spelar tillsammans givetvis. Mm. Så det är, jag, jag har nog spelat ja jag kan nog räkna mina solomatcher på en hand faktiskt. Ah, ja, ja. Mm. Det är duo och squad som jag. Du måste ju måste ju komma till den viktigaste frågan. Vem är headshot queen/king? I'm the king. Är det så? Ser du det så på vad häftigt nu inför dina kompisar vi, eller? Nej, men vi håller jag hittat våra roller liksom i ja. vårt i vår laguppsättning liksom. Jag har tagit lite mer ranger rollen och hanterar vapen med sikte på liksom. Mm. Du Lina Lina är mer hon ruschar mer. Ja, lite mer hagelbössa ja. och älskar äh, pump shotgun typ. Ja, ja ja. Jag jag har ju också sett att du du lägger ju upp lite små snuttar på videor ibland. Ja, och då har du faktiskt fått ett jätte du har ju skjutit någon på ett jättelångt avstånd som var liksom du slog ditt rekord. Ja, det var ju förra veckan faktiskt. Ja, nytt personligt rekord. Mm. Vad var avståndet? Du, kommer du ihåg hur långt det var? Så här i huvudet nya personrekordet är då 237 meter. Oh. Mm. Ja ja ja. Det känns det fint. Ja, det förstår jag. Kan jag kan inte kan tänka mig. Och är är du annars i andra spel? Är du en sniper då? Ja, men jag gillar lite mer den här inte defensiva rollen, men den här support stealth rollen liksom, smyga ja. in lite, hålla sig lite på avstånd och överraska liksom. Det finns ju oftast två stycken supportroller när när det kommer till skjutspel. Mm. Och det det är ju oftast support/medic mm. eller uh, sniper. Precis. För det är ju en en slags support att ligga och täcka alla andra och även berätta oh ja. vart folk befinner sig. Mm, ja, exakt. Och hur är det med Kim? Spelar du sniper eller är du mer en running running gun? Ja, men någonstans mitt emellan. Jag brukar gilla halvautomatiska snipers ligga på ah. 150 och liksom. Ja, ah. mitt emellan snipers och frontline. Ja, okej. Ja. Nice. Jag jag gör den här sing, single ball så långt bort som möjligt. Ja, men det är också behagligt. Ja. ja. Och och jag jag spelar ju inte FPS så länge som det inte är Quake 3 eller Serious Sam. Så att jag kan inte riktigt utav mig. Men nu vill bara ha stora saker som exploderar. Ja, helst helst. Du vill ha bomber. Bomber och action och granater och det är så det är sånt som jag gillar. Yes. När när när det låter mycket och ser häftigt ut. Fast Man. du du känns mer som en svärdkille också. Ja, ja, definitivt. Ja. Mm -hmm. <laughs> Så lite krut som möjligt. Ja, precis. Så att det det det där är min. Mm. Ja, men det är nice. Det är nice. Det har ju Rita sin roll. Ja, jag väntar ju på High Rule Battle Royale ja. när den kommer sen. Oh. Ja. Oh. Då sa jag väl. Det är häftigt. Det det hade väl det hade ändå varit coolt. Jo. Ja, jag menar väl det. Det hade funkat alltså. Battle Royale är sällan väd. Och så istället för glider så har du liksom kycklingar och Ja. Ja, det var skithäftigt. Ja, eh Nintendo när ni hör det här sen så kan ni bara mejla mm. det här vidare till, eh, till till The Higher Ups så <laughs> får ni se om det. Så skickar vi fakturan sen för idén. Ja precis, äh, ja, ja, precis, självklart, självklart. Ja, vi har ju tagit upp den här nu så att vi har ju obviously proof att vi att det är våran, äh, våran idé liksom. Ja. <laughs> så att eh, ja, men det så tackar vi jättemycket för att ni ville komma hit och gästa oss. Ja, tack både Kim och Pettersson. Tack själva. Tack för att vi kom hit. Och glöm inte att kolla in både spelbrädan och den här kick kickstarten framförallt nu då för att det är det är ändå bara ett par dagar höll jag på att säga. <laughs> det det är ganska många dagar kvar men men fortfarande det är en limited time time offer det här medans spelbrädan kommer ju finnas för alltid så ja, att Ja en... precis. Så missa... tänker ni kolla in sen kolla in kickstarten först. Ja je man, missa inte Next Level mm. så enkelt är det. Precis. Så att med det så tackar vi också Beast Street för att vi får underbara lokaler. Ja och spela in den här fantastiska podden. Ja. Och vi finns ju som vanligt att listna på på Bee Streets hemsida, podcast boras.se/gameover. Jag satte dig på första försöket där gången. Det är inte dåligt. <laughs> Bra. Och vi finns ju även då på iTunes och Acast och ett par andra ställen. Ja, och sedan så finns vi ju ifall man vill ha kontakt med oss så finns vi ju på Instagram, vi finns på Facebook och vi finns på Twitter. Precis, precis. Vi finns även att chatta med på Twitch lite till och från, både du och jag. Ja, men ja. Så att där kan ni också hitta oss. Och med det säger vi game over man, game over.